Hej och välkomna till MAM-podcasten. Hallå. Det var länge sedan sist. Mm. Hur är läget idag? Det är bra. Mm. Jag sitter här med en spicy pepperoni och eh, en trefemma. Är det en ölkorv eller? Den, ja, precis. <laughs> eller det en en pepperoni. Min, <laughs> min det. det är en pepperoni. Eh, uh, ja. Det är en ölkorv Det är en ölkorv. Vi sitter och smörjer in oss med myggstift. Ja. Eller medel. Men har det är jävligt trevligt. Vi befinner oss mitt ute i skogen. <laughs> eh, I Kloveröd heter området. Lilla Kloveröd. Och eh, har, sitter smörmyser framför en liten lägereld och har det gött. Mm. Nu mår man! Ja det gör man Jag Vi har båda verkligen. semester också. Vad ja. har hänt sen sist? När spelade vi in sist? Det var julspecial. Ja, så det var Ja. det sitter ett tag Jag har blivit pappa till exempel. Visst ja, grattis! Tackar, tackar! Um. Och du har... Jag har inte blivit pappa. Inte <laughs> jag stackar om det. jag tror <laughs> Precis. Jag har inte åstadkommit ett skit. <laughs> <laughs> Nåväl. Har vi... Um, ...kommit till det? Mm. Precis. Men um, ja, vi kör väl en gingel? Mm. Det turen, uteturen vi gör på länge nu också. Ja, det skiljer sig lite. Vi sover inte i tält. Nej, i vi sover bara under en tarp ägen, eller en presenning. Egen konstruerad tarp. Exakt. Så den faktiskt blir jävligt bra. Ja, den hänger ungefär en halv meter över marken i ena änden och typ en, en och en halv meter i andra änden. Mm. Så där har vi rullat ut våra liggande ska ligga och mysa Ja, yeah, det blir gott. Det blir gott som satan. Vad händer på semestern då? Ja, detta bland annat. Mm. Jag har inte så mycket planerat. Jag har fem veckor i år. Ja, shit. Så jag har detta är min första vecka. Ja. Så kän någonstans känns det som att detta är min bonus. Alltså det känns som att det börjar på något sätt nästa vecka. Ja, just det. Äh... Det gör det inte, men jag funderar lite på om... <laughs> Jag skulle ta någon sån här eh, sista minutenresa. Ja, okay. Just för att jag är ledig så pass länge. Till något speciellt, eller? Nej, ja, men lite vad man hittar. Ja. Eh, men jag har inte bestämt mig till den. Eh, den här första alltså, veckan... Alltså typ Charta, eller? Ja, något simpel. Kroatien, liksom. eller något sånt. Ja, jag har varit in på Kroatien, ja. Eh, eller eller Portugal. Uh -huh. eh, eller Italien. Portugal har kommit mycket på TV. <laughs> Portugal. <laughs> uh, nej, men. Uh, ja, men det låter trevligt. Just det här, bara för att ligga och inte göra någonting. Och uh. just den här första veckan är så lurig för att man. Uh, uh, det tar lite tid, man varvar ner. Så man uh. brukar ha ett flow med sig in i. Uh, eller att gå heter. Det. Uh. Med sig in från jobbet. Flow with the go. Även om man är ganska trött på det på slutet så uh, brukar man så här. Första semesterdagen vill man aktivera sig. Ja. Så det är rätt praktiskt att göra praktiska grejer i Jo, och, och sen fokusera mer på eh, nöjet. Va? Så vi har haft ett upplägg nu. för vi, hade, vi ska måla en sida av huset. En sida av fasaden. alltså. Som en fondvägg. <laughs> <laughs> Nej, men eh, de ska ha samma färg som resten. <laughs> och som det var innan. Men det var en sida som var väldigt dålig. Mm. Men i alla fall, det är ett rätt så stort projekt. Det tar ju några dagars mm. heltidsjobb liksom. Mm. Men vi har haft upplägget att vi har haft en, en jobbdag då vi har gjort det. Och sen har vi kört varannan dag, utflyktsdag. Så vi har varit ute på diverse utflykter. Det är ett jävligt bra upplevelse vi hade ja. när vi var i eh, Florida. Ja. annan dag så åkte vi någonstans. Varannan dag var vi liksom... Hemma. hemma i huset ja, precis. som vi hörde. Ja. Det var ändå jävligt bra upplägg för ja, att, man behövde vila ja, alltså, Var annan dag. Liksom. Och det är, Plus att det gött är rätt långa gött att årsta. vara hemma. Ja. Ja. Så det, det har varit jäkligt gött det. Ja. Det skulle man kanske ha närmat under semestern. Så ja, det kan jag tipsa med. och då har man en dag på sig att planera om man ska göra dagen efter också. Så att man inte... Men nu har ni varit i Norge ett tag? Ja, nu har vi varit på en lite längre resa. Vi var i Trysil på... En liten ferie, fem dagar. Känner inte du någon där uppe jag Jo, i Norge men inte i Trysil. Nej. Men vi stannade till på vägen hem och hälsade på uh, Mackan som bor där mm. i Ski utanför Oslo. Ja. Så det var en trevlig tur. Så där fick vi faktiskt lite friluftsliv även om vi inte övernattade ute. Men vi vandrade lite upp på fjället och var ute och fiskade lite vid en sjö och lite så. Jag har hört någonstans. Jag vet inte om det är du som har berättat det eller om en kollega till mig. Mm. Att Usslö oh, är jag mig. Miggej. Jätte. Jag har tagit en på det. <går> okay. Men äh, äh, vad heter det? Att Usl, kan inte växa för att det ligger typ i en dal. Så att mm. man kan bara äh, det kan bara växa på höjden. Ja, lite så är det nog. Ja. Alltså det kan, därför höjer folk ut utrymmen i sina äh, lägenheter. Enstaka rum ja, så, det. för att det kan, de bygger inte nytt. Nej, alltså det är väl lite sanning med modifikation för där är väl, det kan väl växa utåt på sina ställen tror mm. jag, men eh, det är ju liksom lite omringat av en fjord och eh, berg. Mm. Men sen är det ju inte så att det är skitbranta berg som man skulle väl rent praktiskt kunna bygga uppåt. Mm, okay. mm. Men det är säkert naturskydd och mm. så som gör att man inte gör det den ja, bränner bra denna spicy pepperoni. Jo, det mm. nice. Um, vad du skulle säga. Uh, vad är det här? Jo, du Nej, hade är... en. Hade um, inte du en liten anekdot att berätta? Jo, den är rolig. Ja, låt höra. Jag och en kollega satt och jobbade i ett konferensrum. Ja. Och sen så plingar det på typ på dörren. Men hon noterar inte det. Nej. Och då går jag iväg för att öppna. Men jag tänkte samtidigt pinka liksom. Ja. Nej så här var det. Jag sa att jag skulle gå och pinka. Och sen i samma väv så ringer det på dörren. Så innan ja. jag går och pinkar så alltså det är det på vägen till dörren. Vi kan inte att öppna dörren och pinka det. <laughs> på den så står det. <laughs> Skitig. Ja. Hallå, välkommen till oss. <laughs> Nej, men jag så jag öppnar jag <laughs> på vägen <laughs> ja. dit då. Så det sista min kollega hörde att jag ska gå pinka. Ja. Och sen så är det då Kavalli Björkmans fru. Okay. Alltså Hans Kavalli är... Björkman som är en gammal pump inom bankvärlden. Jag tror han var någon sorts bankdirektör för SCB eller något sånt. Okej. Okay. Och ordförande i Malmö FF under flera år. Ja, han bor i samma byggnad på, som vi jobbar i, Aha. på skyndevåningen eller vad det är. Ja, okay. Och då ringer hon på, eh, lite så här uppjagad och frågar om någon har körkort, där. Så ja, jag har ju det. Ja. Vad är en ja, gammal fri? Nej, eh, det vet jag inte hur gammal hon är faktiskt. Eh, men... Eh, jag vet inte vad det spelar för roll, men skit. Nej, sant. inte för den här är Nej. Men så eh, sa alltså, jag, jag har körkort, Ja, för att vi har, vår taxi kommer inte och vi, ska, vi måste till ha en snittårsfest. Mm -hmm. Som var då borta på eh, börshuset. Ja. Ett på handelskammaren där. Så det var väldigt nära jobbet. Ja, just det. Men, Ersten, eh, ja, men jag, fan, jag, jag kan köra det så här. Ja. Så eh, var hon ju jättetacksam för det. Ja. Och då sitter han. Eh, <laughs> ute i trapphuset i sin rullstol och bara blänger ut genom entrédörren. Okay. Och så ringer det i någon telefon han har i sin han sitter i rullstol. Ja. Så ringer det. Så han börjar skrika plötsligt så här lite dement ja. vibe. Så, det, lite ringer, dement. det ringer! Det <laughs> eh, ringer! Samtidigt som då hon bara, ja, men jag måste upp på och hämta bilnycklar på skyndevåningen. Ja. Så här, man bara har honom hela tiden. Det ringer! Det ringer! <laughs> ja. jag tänkte han vet inte vem jag är så jag försökte typ gå fram och presentera mig. Ja. Och eh, Såhär, ja, jag skulle bara dröja lite med elden. Ja, ja fortsätt. Hon, eh, hon kommer snart, hon ska bara hämta bilnyckeln. Han bara, det ringer! Mm. Ehm. Och så är han <laughs> skitförbannad också. Taxin är typ en en och en, och en halv timme sen. Ja. Och färdtjänsten. Ehm. Men bara, han var han var förvirrad liksom? Ehm. Nej, inte, ehm. inte egentligen. Han bara visste att de typ var sena. Mm, Okej. Okay. Han har nu någon form av demens liksom. Ja. Och sen så eh, tänkte jag, fan nu får du komma liksom. Ja. Kan vara det ja. eh, och sen så när hon väl plingar då i eh, våning 1, så här är ja. Så hon bara, åh nu glömde jag bilnycklarna. Så bara, för helvete. Var inte det de skulle hämta? Jo. <laughs> <Okay>. <laughs> så jag var så där och väntade på det. Ja. Och så har man, hon bara, häng mig upp eh, till lägenheten. Så har man honom så här succiförsvinn. Det ringer, det ringer. Samtidigt hissen åker upp då. <laughs> okay. Och så säger hon så här, ja men när, nu när vi kommer in eh, till lägenheten så kollar bort till höger. För det är där den dyra konsten finns, så hon. Så de en massa ja. gick vi då in där och jag körde höger ja. och vänster. Ja. Jag kan ju ingenting konst men äh, det var säkert men det var fint. Ja. Men, ja. men så hittar vi då bilnycklar och sen tar vi oss ner till honom då. Det ja. han sitter på Ja det ringer. Det. Det, ringer, det ringer typ så. Ja. Men så behöver vi lugna ner honom då. Ja. Och sen så får vi gå tillbaka på innergården och hämta deras bil. Ja. Och då måste jag köra. Jag får köra deras bil. Ja. Eh, och då eh, tar vi sig igenom att vi har en så trång jävla tunnel på baksidan för att komma ut på gatan. Ja, just det. Så man får vika in backspeglarna ja. eh, och sen så viker man ut om en knapp när man kommer ut ur dörren. Så jag hittar ju den knappen då. Ja. Det är så tydligt. Ja. Så då lägger hon typ så här handen på mitt lår, alltså fru Kavali, det är hon och jag som sitter i bilen. Ja. Då säger hon så här, du, jag vill inte verka sån men det var imponerande att jag hittade knappen som föll ut backstäverna. Men vad kör du hennes bil? Eller? Ja. okej. Okay. Och sen så körde jag runt kvarteret då, ja. för att hämta honom. Ja. Och bara sitter där, är det är ingen. Och sitter och skriker <laughs> okay. e Och sen så öppnar vi dörren och han larmar på som satan för det är bråttom. Ja. Så han tar i som satan i, i julen i rullstolen. Och så larmar han den i dörrkarmen. Ja. Han bara, oh, ah, så sitter han så och sig lite tag. E och sen så när han väl ut över och trösken ja. ut i bilen jag är ju upp upp på trotaren alltså jag ja, det står det. riktigt fullt jag har kört upp på, på den här förhöjda trotaren. Ja. Eh, ja, så, så när vi då lyckas få in honom i bilen i framsätet och på ja. Så har vi ett helvetet och viker upp ryggstöden. och i samma väv som vi står och försöker väckla in i den. Ja. Så det kommer mina kollegor ut och ska ha någon sån här som sommaravslutning. Okay. Och som jag egentligen skulle varit med på. Ja. Så de får inte få ihop det att jag och försöker vika upp en. De har ju inte <laughs> sett liksom vad som har Mitt i allt. <laughs> och sen har vi inte rätt på det så slut bara i alla jävla säten. Ja. Och kastar i rullstolen. <laughs> alltså fullt utvecklat. Ja. ja så, så springer jag runt bilen så här. Ja. Sätter mig på själv. Precis när jag ska sätta i bältet. Ja. Så är men nu kan inte jag få plats, säger fru Kavalli Björkman då, för då har jag ju fällt Och ut, ut i bilen igen, och sen runt bilen igen, öppnar ja. dörrarna, fälla tillbaka sätet och larmar tillbaka, typ rullstolen. Ja. Eh, och så får jag, hon plats då och sen, och sen springer jag tillbaka, och sen till jag så startar inte bilen. Ja. Så han bara: Kör, kör! Det ringer! Ja, han sa det också när vi lastade in rullstolen: Kör, kör! Jag bara, vi ska bara ladda in rullstolen. Kör! Det ringer! <laughs> äh, alltså, till slut för jag gångbilen. Ja. Äh, och. Äh, jag tänker, fan, det går lite trögt, tänker jag, Men jag, jag gasar på. Ja, så slut när jag kommer fram dit så ställer jag mig så här var är jag någonstans som skulle Jag visste inte med så ställer jag mig så tvärs över två reserverade parkeringsplatser. Ja. Med öppna dörrar, nerullad rutor, för han öppnar för att det var varmt, kan vara det hon bara försvinner ut för hon måste springa till festen och säga att de är lite sena. Så hon bara försvinner. Okay. så sitter jag kvar med honom i bilen. Så måste jag hjälpa honom att ta av Rullstolen, sen ja. lastar in honom i den. Ja. Eh, och sen kör jag upp honom i rullstolen. Fort som satan. Ja. Eh, och då lämnar liksom dörarna vidöppna i bilen med bilnycklar i. Det över två reserverade på <laughs> Okej. Okay. För det på jag kom på att jag kört med handbromsen i hela vägen bort. <laughs> det Och så jävla laddad. För Men hon upp. var fortfarande imponerad och att du ja. fick det på knappen till backspel. Precis. Och sen så till slut kom jag upp och rullade in honom. Ja. Eh, till festen och allt var frid och fred. Tänkte ja. jag. Så då hållade jag bara tummarna för att bilen skulle vara kvar när jag kom ner. Ja. Men det var den. Så jag stängde dörrarna och satte mig i bilen igen. Så kollade jag i baksidan och bara se att frukavall i Björkman har glömt väskan. <laughs> Eller nej, jag, fan, det är jag du, först när jag kom tillbaka. Hade eh, du fått instruktioner om att köra tillbaka bilen då? sen? Eller ja, va? exakt. Ah, så skulle jag dumpa nycklarna i deras brevinkast. Eller så. Nej, ja. Och då, eh, när jag kör tillbaka och kom in på innergården. Eller när jag kör tillbaka, så jag på vägen tillbaka att, att hennes väska, jag har glömt den. Nej, just sen, det. Ja, fan, jag parkerar fan jag parkerar denna bilen och kör bort med väskan i min egen bil. Njutte. Ja, men då ringer ällin då som får så en tråg bag upp trålet. Vi <här> ja. <Min> kollegor då. <här> så jag var öppna, öppna porten och sitter i Cavallis bil och han bara vad? Skulle du bara gå upp tråg? Så verkligen. Jag bara, så här, berättar så efteråt att jag var gertup ja eller så gladd. Liksom. Alltså, Nej. Inte, inte upprörd men så här glad. Nej. Liksom. Ja. Jag men vad var du då? Jag kommer om två sekunder så bara kommer jag för runt kurvan eller runt hörnet. Och sen så stod hon där och öppnade porten till vår går igen då. Vi ja. körde in där och glömde, eller parkerade bilen. Ja. Och sen så eh, tog jag hennes väska ja. eh, och drog iväg i, i min egen bil och lämnade henne. Så det kändes som här du vet, när jag kom tillbaka till börshuset ja. med hennes väska ja. så kände jag lite som du vet, han, vad heter han Jack Dawson i Titanic. Det känns som att jag, blev, alltså jag var, fick se adeln. Jag gick in Aha, som en ja. som springpöjk. <laughs> <laughs> men säkert så och det ju fick, De hade något mingel igång då, så jag fick ja. försöka leta upp henne. Ja. Så känns jag mig så skavig och svettig i värmen. Och sprungit som en jävla dåre för att få dem på plats. Jo, ja. det ska jag tillägga också. en sa så i bilen att vad, vad gillar du? Jag bara, vadå? Ja, men vin eller whisky? Eller? Jag bara, jag behöver inte ha något sådär. Uh -huh. eh, hon bara, du, då känner du inte oss. <laughs> okay. Och sen så när jag då kom in och lämnade väskan. Uh -huh. Och när jag väl hittade henne. Uh -huh. Så sa hon så, du ja, och du, jag kommer med flaskan. Okej. Okay. <laughs> så jag gjorde hon typ så tummen upp honom, Och sen, sen lämnade jag lokalen <laughs> eh, Har du men, fått någon flaska då? Nej, inte än. Nu har jag gått upp mest jag uh -huh. tro, uh -huh. tror det faktiskt inte bli en. Nej. Men eh, det spelar inte så stor roll, men det roliga var ju, tycker jag från Elins, min kollegas synvinkel, att jag bara ringer runt för att jag i toalettet. <gör> Öppna porten, jag är kravallig Björkmans bil. Så vad har hänt? Alltså hon har ju missat grejerna. Ja, men det är väl en bra anekdot. Ja, det var det faktiskt. Jag tycker det är kul, just nu när KÖR! KÖR! Det <gör> alltså. ringer, det ringer, det bara äckar i huvudet hela natten. Det är riktigt bra att se det Sönder impulserna För mitt själv Äh, fotbollsverkan, eller det är fortfarande mm, det är väl finalen, finalen i morgon, spelas i Övermorgen. Övermorgen. Matchen, brons bronsmatch imorgon vad är det, Frankrike och Kroatien i final? Frankrike och Kroatien i final och, och Belgien, England i bronsmatch mm. äh, Sverige åkte ut i kvartsfinal barten, ja. de gick ju betydligt längre än man trodde ja, de har väl i sig ofta de har väl när de väl har tagit sig till VM-slutspel ofta klarat sig till åttondel. Ja, men de tog sig ut. ett steg där ja. så det är inte... Jo men nu tror jag det mer handlar om att det ingen som nog riktigt trodde de gick, kunde gå vidare från gruppen Nej, gruppen. det var ändå en ganska svår gruppe ja. så det var ju grymt Men det var jävla märkliga resultat för att man trodde eftersom England eller Mexiko slog eh, inte England. eftersom Mexiko slog Tyskland Ja. Så man, och de var rätt så duktiga den matchen tycker jag ja. men nu har handlat om att tyskarna var dåliga Ja för sen gick ju Sverige och slog Mexiko med 3-0 ja, Utan att ja, imponera alls ja. Så jag tror, man, jag tror man har överskattat Mexiko faktiskt. Jo, men sen så Sverige spelar lite på ett sätt som får Vissa lag att bli ganska mycket sämre mm. Och jag tror det var lite det de gjorde mot Mexiko ja. Men tyskarna var väl svårare Kanske för vår Spelstil, att, uh... Det är nu mycket det och sen så möter man England som kanske är likadan då. Ja, precis. Uh, men sen var de jävligt trötta mot England. Ja, alltså, det blir äh, ingen höjd Nej, verkligen inte. Nej. Och jag, jag är inte speciellt imponerad av England överhuvudtaget. Alltså, de var inte speciellt... Uh, alltså Kroatien går ju vidare rättvist. Ja, alltså, ja jag, jag, jag tycker inte de, de spelar... De väl hyfsat i första halvlek, men ja. andra halvlek var ju Kroatien utan tvekan. Nej, jag tycker uh, det är som stör en mest det är att Jag hade verkligen haft en chans mot England. Det var bara det att de hade... Yeah. De var uttömda. Jag tror att de hade överleverat i typ varje match. Och nu yeah. fick de ut sin rätta i den matchen. Jo, oh, precis. Men, uh, och att granen hade fått en dotter dagen innan. Alltså det måste ju påverka det. Yeah. Det är rätt sjukt att uh, vara iväg när ens barn föds. Och sen veta, eller så. Inte åka hem när det väl har hänt också. Man kan ja, jag, riktigt... nu det, jävligt, alltså det är många som bara eh, gillar läget. Det är få det man får göra i och för sig. Ja. Men det har ju jävligt svårt för att man har missat det. Alltså. Sen var det ju visserligen inte första barnet. Det kanske nej. är lite enklare, jag vet inte. Jo, det har jag förstått också på min bror bland ja. Att, att eh, allting blir lite mer Absolut. norskalant. Det är väl kanske lite ja, negativt. Jo, men, men man tar inte lika allvarligt på Nej, alltid. man är lite mer lutad. Faktiskt, ja. eh, men... Uh, jo, absolut. det är ju absolut men uh, ja, det är alltid kul sådär. det är synd bara att VM uh, det, blev, alltså det blev, känns man aldrig kan uppnå det som var för 94 det, ja men lite som man var mycket mer uh, ja, men detta man fick VM. en skön känsla i kroppen uh, som uh, liksom inte infinner sig länge men det, detta vem tycker jag ändå har varit det bästa på länge Ja, ja, ja, det har du svärken. Alltså jag skulle nog säga efter 94 att detta var det roligaste vm Nej, Ja, men även Japans Sydkorea ett... var roligt. Ja, Några det har varit två. ganska många skälla och, och, och även Holland. Ja, och... även att Kroatien gör så jäkla långt. Vad har de? fyra miljoner invånare? Ja. Och... Men de har alltid varit lite knepigt bra. Ja. Men sen tror jag det är så jävla enkelt att många nationer är inne i ett sånt generationsskifte. Det ser man... Skillnad på nu? Nej, ja, det är kanske är så ja. Eh, det är Frankrike Han har ju precis lyckats göra den. Och därför ja. går de bra. Undrar, Tyskarna behöver ju göra den. Italien ja. är inte, behöver ju också göra. Ja. De är inte ens med. Nej. Eh. Jag tror upp Fortical också. Jag ja. Tror du om finalen då? Frankrike-Italien. Eller Frankrike-Kroatien. Nej, jag tror Frankrike-Italien. Ja, det känns ju så. Eh. Men visst, det är, ju, det, är ju sånt, det är ju en match så allt kan ju hända ju. Ja, visst. De sa ju det, jag läste förbundskaptenen kroatien. Ja. Uh -huh. Han sa att han ville byta ut spelare mot England, men ingen ville gå ut. <laughs> Råsjö ja, ja. Alla väger gav Men han, vad heter han? Modric? Modric. Ja. Han gick ut till sist. Ja, men Det var de lite har... förvånande då för om det, om det skulle bli straffar hade han inte fått lägga en. Mikan verkligen. Nu. Han gick ut i förlängningen ja. När det var typ 10 minuter kvar eller något sånt. Led, nu ledde de eller Ja det gjorde ja. de nog. Ja, det var, jag tror det var eftermålet det. Ja. ja det är ju lite kallt faktiskt. Ja det blir man rätt så förvånad av. Men det var kanske för att lägga en gång då. Nej jag tror inte det. För det är en enda hela tiden. Ja jag tror det. är bara de som är inbytta som får lägga. Ja för man får göra ytterligare ett byte i förlängning. Ja precis. Även om du har gjort dina tre i 90 ja. minuter ja. Men förr tyckte jag mer om så här. Såg man för nästan alla matcher. Så det fanns en skärm att se alla. Även om tråkiga ja. Eller så här, som på pappret verkar tråkigt. Ja. Jo men det har faktiskt vi gjort. Nästan i år. Ja, men, då är, men Man har sett många matcher i alla fall. Ja. För då kommer det in i så här lite mer. Alltså sändningarna också. Alltså ju, alltså ju mer man ser desto mer intressant blir det ja. Ser du bara någon strömatch. Så blir det aldrig riktigt intressant. De hade en. Jag har inte med fotbolls-VM. Men med SUTÖ. De hade. Jag kommer inte vilket OS det var. Det var ja. ett vinter OS. Ja. Eh, jag kommer inte vad de kallade det heller. Men då hade de någon sån här liksom pre-show. Ja, just det. Alltså, så, det gick, innan sändningen. 20 liksom. minuter innan sändningen. Som vad, bara då? gick på play, väl? Ja, så var det så att bakom kulisserna de satt och skämtade ja. och förberedde sig för sändningen. Det var jättebra. Det, det Smart sätt att komma bakom ja. bakom kulisserna. Ja. Men jag förstår ju också att de ville förra var det förra turneringen som var så jävla flopp från SVT-sidan. VM? Ja, EM var nu då. Eller OK. Mm. Där de typ hade hört in sig en biograf. Kommer du ihåg det? Nej, det minns jag inte. Nej, det, var så flott. det var så jävla risigt. Men då var inte Sverige med? Nej, EM kan nu vara i typ så. Var kan det? Det var förra VM då, jag kom inte ihåg. Uh. Nej, nej. Ja. Yeah. Nej, det verkar inte svart som gjorde det. Nej, det Your lips, there's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby, baby, I know it. You are. and love. Vi har ju inte pratat så jäkla mycket om eh, ditt barn som har kommit till världen. Vi <laughs> nämnde det lite snabbt i början. Ja. Det är ändå jävligt stort. Ja, det, jo, det är det. Det är Vår ganska känns det? stort. Petra Gilles-fråga, eller vad? Ja, <precis. laughs> Nej, jo, det känns rätt bra faktiskt. Ja, <laughs> nej, men, tack då. Det är jävligt kul, det är det ju, såklart. Det känns ju ja. kluschigt säga, men det är ju det största som har hänt än. Ja. <laughs> Nej, men det är ju, Och det blir bara roligare och roligare. I början är det liksom, visst, är det är ju häftigt då också, men, ja. men själva ungen i sig kan ju inte... Hon är ju mest i början ett ett bylte som man måste ta hand om sjukt mycket. Mm. Utan att man egentligen får jättemycket tillbaka. Men nu börjar man ju få det. Ja, jag tror det är häftigt när det är, Slå, slå tillbaka, lätt negativt. Men när det börjar hända grejer. Är... Ja, och det är ju jäkligt, eh, kul. Alltså det roligaste är ju att se utvecklingen. Alltså man ser ju minsta lilla tecken man ser på en förändring eller utveckling så Nej. blir man ju helt upplycklig Som, ja, att de kan vända sig från mage till rygg till exempel eller... Ja. Börja, bara att de börjar ta efter saker, det gör de inte i början, då vet de knappt att de har händer. Nej, det är nu jävligt. Men det måste vara en jävla massiv stolthet som når Ja, Jo, det är det verkligen. Alltså verkligen. Egentligen någonstans är det ju ett sjukt som har hänt. Ja. Alltså att man eh, fått fram ett, ett litet knyte. Ja. Det är ju ändå rätt kul. Ja. ja det man tänker det. efter att uttrycka det milt. Ja men jag Det är intressant parentes i sammanhanget men, och ingen jämförelse i övrigt. Men man förstår ändå... Eh, alltså... Jag som har hund då. Ja. Man förstår ändå lite som det här... Man blir ju... Eh, Låt oss negativ. Men man blir ändå lite styrd av att ha en hund eller till exempel ett barn. Det då. är jättemycket. Men man förstår det på ett helt annat sätt. Eh, som sagt, det med barn och hund. Nej, man förstår det är... att det finns... Det finns en... Eh, inte struktur, vad man heter. Det. Eh, en vardag, eller så här, en eh, rutin som sätter sig som man med fördel följer. Ja. Man förstår ju det här att eh, barnfamiljer gärna umgås tillsammans för de har samma är i behov av samma rutin, om man precis. inte skiljer sig sjukt mycket. Ja. Men eh, det är rätt intressant att den lösningen nästan lite liksom halv krävs ja. om man inte är skilt med som förälder. Ja. Uh, jo, det, är sant. det förstår man alltså jag har inte själv barn men och ser det utifrån förstår man det med polare och bröder och sånt som har fått barn att uh. man inser varför de väl, väljer att göra vissa val uh. Uh, ja men vi, det, det är lättare för oss om vi kan göra så här och vi behöver veta det här tidigt för att kunna anpassa oss uh. men en annan grej tycker jag är lite trist det är egentligen att man det är kanske annorlunda här uppe i traktorna, i dina hemtraktor. Men vi sa ju det att, att det känns som bara för att folk fått barn till höger och vänster. Ja. Det är trist att man borde i fortfarande kunna umgås med familjerna emellan. Man har ju samma rutiner och behov. Ja, alltså andra barnfamiljer. Eller ja, är men ibland kanske jag får lite känsla att folk lägger locket på. Alltså? Ja, alltså det är skillnad här, för vi har ett visst avstånd upp hit ja. från Malmö. Ja okej, det menas. Men det är ju andra men det alltså man jag tror inte det handlar om att lägga locket på, jag tror mycket Nej, handlar om att kald. man <laughs> ja, men man, man får mycket mycket mindre tid och allt blir mycket omständigare att göra liksom. bara det att man ska lämna hemmet mer än en timme så ska man ha med Jo ja, men det är det, det, är det jag behöver förstå. förstå på ett annat. så ska man in med matning, ja. amningen, det kan man kan inte göra i bilen. Och är då man är gärna kul. hemma. Ja, eller eller bjuder in folk. Man sticker ju inte ut lika ofta i alla fall. Sen är det ju alltid, vi tycker det är skitkul att göra saker så vi försöker ju verkligen ändå. Um, jag sticker ner till Malmö någon gång då och då liksom. Mm. Men sedan, sedan, så länge de dagarna man jobbar, då är det också svårt att hinna ja, med någonting jo. annat. Så det är nu under semestern som man har försökt träffa lite folk och vara runt lite. Den ena saken bör ju inte utesluta den andra. Det har varit roligt om man i en framtid kunde eller så här åkt på nu kommer på bra här. Nej, <laughs> <laughs> men någon jävla skara sommarland. Ja, ja. Eller så här, ihop med polarnas alltså, familjerna ja. umgås. Ja, ja, visst. Så att umgänget liksom inte fejdar bort för nej. Att folk får barn. Nej, nej, precis. Men lägg på tio år då kanske alla har som familj. Liksom. Ja. Det har varit rätt trist om man liksom knappt kände varandra. Ja, ja, nej, precis. Jag tycker det är ganska bra med de här traditionerna. Som vi ändå lite har med. Ja, med kräftskivor, kräftskivor och ja. julbordar. För då ses man ändå typ. Ja, I alla fall två gånger per år. Och ja. de som kan då. Och att man håller liv i det. Och Johannes, det Johannes ju... skrev för pappa att... ja, förstås. Ja, det ska det. Ehm. Um... Det och det, och det, kan ju, det kommer ju säkert att bli med familjer i framtiden. De ja, men det är det man hoppas. Liksom. Det blir det. ju skitmysigt, liksom ja. med barnen som springer omkring. Och Exakt. Jo, men jag tror kräften. man närmar sig. Jag tror man är i en liten glitch nu bara. Ja. Sen så när alla är så att säga eh, jämsidigt. Ja. <laughs> man ska stryka ja. det. Eh, så tror jag det är lättare. Alltså, det är lättare. Men fan, vi ska inte dra till. Eh, Kålmården ihop. Det ja, Jag lätt föreslå det. Ja. Det är kanske mer weird om jag ringer för jag och om vi ska gå till Kålbården nu. <laughs> Vad är nu En djurpark slash ja Det är väl ren djurpark. Ja, men har de inte typ Dalbana då? Det tror jag inte. jag var inte när jag var där. Jag var där när jag var liten. Alltså. Jag såg ett mm. Youtube-klipp idag av någon som hade byggt hemmagjorda... Det är ju i sin träd. <laughs> okay. Det ser jätteroligt ut som gammal gubbe som har gjort en loop. <laughs> Va? <laughs> I Sverige eller? Nej, det var något, Det var någon sån samlingklipp. Eh, <laughs> för han först testat med sandsäckar men så fick han inte riktigt ut de resultaten han ville så satte han sig själv bakom och så varje livshåll. Ja, nej det låter lite svårt att <laughs> få till säkerheten. Men det är fan beundrasvärt med sådana som gör sådana... Ja. Egna projekt och verkligen fullfölja ja. Vad det en är man gör. Jo, verkligen. Det är en annan som gjorde ett dragon-ägg. Eller -ägg med, <laughs> med Han födde upp en drake eller? Vadå? Nej, men han gjorde av av en träbit. Ja. Och sen så svarvar han den typ med äggformad. Ja. så ledde hål kvar då i... han sitter rak i rakt i röken. Men så var det urgrävda hål i träbiten. Och det fyllde man så här blå lite magisk färg. Okej. Okay. Och sen slipar ner den så blir det som det glödde, eller någon som blå glow, in i äh. träbiten. Ja, vad händer? <skratt> jag ska ta en ny. Ska du ha den? Ja, jag kan ta. vi får på mätarna. Så sitter vi här? Vi sitter här, elden brinner fint. Hör ja, säkert i bakgrunden på trevligt knastrigt sätt. Vi har, för lyssnarnas information så har vi vattnat marken rejält med typ 15-20 liter vatten. Och jag sitter just nu på en vattendunk på 5 liter och värmer. Ja, det är det där ut. den är? Fall i fall elden skulle sprida sig. För det är ganska torrt. Just nu. Jag hämtar en liten götepåse med naturgodis. Jo, det, är det. Som är så lite obehagligt fuktig som om någon har pinkat. <laughs> är det daggen som kommer? nu? Ja det är nu det. Det lyder Men äh, har du något med att tillägga? Inte egentligen. Bara att det är allt götterat sommar. Ja, och götter var ute. Skål på det. Skål. Ja, oh, en klädsel. <laughs> en liten, skarpig dyr. Jag tror inte vi får bättre dyr men så är det. Nej. Fattigaste klingen ever. Men det är ju fan en jävligt härlig sommar. Ja det är jag. Hej Hej. On a warm summer's eve. On a train bound for nowhere. I met up with a gambler. Who both too tired to sleep. So we took turns to stare. at the window at the darkness. Till boredom overtook us. And he began to speak. He said son I've made a lie out of reading people's faces, knowing what their cards were, by the way, they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see out of faces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got defeated. And its face lost all expression. Said, so if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You gotta know when to hold, know when to fall, know when to walk away, and know when to run you never count your money. When you sit in at the table, there'll be time enough for counting. When the dealing's